Вони йшли десь півгодини, все далі заглиблюючись у ліс, аж поки стежина стала майже непрохідною. Так густо розрослися навколо неї дерева. Гаррі здалося, ніби крові тут побільшало. Коріння одного дерева було рясно забризкане нею. Немов би те бідолашне створіння металося від болю, зовсім неподалік. Крізь переплетений гілля старого дуба, Гаррі побачив перед собою галявину. "Дивися", пробурмотів він, зупинивши Мелфоя рукою. На землі виблискувало щось яскраво-біле. Хлопці підступили ближче. То був такий єдиноріг, але, на жаль, уже мертвий. Гарі ще ніколи не бачив такої печальної і водночас прекрасної картини. Довгі стрункі ноги єдинорога неприродно стирчали в різні боки, а перламутрова грива розкинулася по темному листі. Гарі ступив крок і раптом завмер, почувши якийсь шелест. На краю галявини захитався кущ. А тоді з тіні вигулькнула постать у довгому плещі з каптором, що повзла по землі не наче звір, який підкрадається до жертви. Гаррі, Мелфой та Іклань заціпеніли. Постать у капторі підповзла до єдинорога Схилилася над раною в його боці і почала пити його кров. А -а -а. Мелфой жахливо заверещав і чкурнув геть. За ним і клань. Постать у каптурі підвела головою, глянула просто на Гаррі. З її рота крапала єдинорогова кров. Скочила на ноги і швидко рушила до Гаррі, який від страху не міг і поворухнутися. І тут його голову пронизав неймовірний біль. Такого болю Гаррі ще ніколи не відчував. Немов його шрам на чолі спалахнув вогнем. Напівзасліплений Гаррі почав відступати назад. Він почув за спиною, ту під копит, і щось перескочили через нього, напавши на ту постать. Гарріна голова розривалася з болю, і він упав навколішки. Минула хвилина чи дві, поки біль ущух. Коли Гаррі зміг нарешті бачити, постать уже зникла. Над ним стояв кентавр. Але не Ронан і не Бейн. Цей був молодший. Мав біляве волосся і золотисте тіло. «З тобою все гаразд?» запитав кентавр, допомагаючи Гаррі підвестися. «Так, дякую. А що це було?» Кентавр не відповів. «Він мав дивовижно блакитні...» Немов ясні сапфіри очі і пильно дивився на Гаррі, приглядаючись до шраму, що освітився на чолі. А ти син Потера? мовив він. Краще вертайся до Геґріда в лісі зараз небезпечно, а надто для тебе. Умієш їздити верхи? Так буде швидше. «Мене звати Фіренце», – додав він, опускаючись на передні ноги, щоб Гаррі міг вилізти йому на спину. З іншого краю галявини раптом також долину втупід копит. Серед дерев з'явилися захекані Ронан і Бейн з лискучими від поту боками. «Фіренце!» – гримнув Бейн. «Що це ти робиш? У тебе на спині людина? І тобі не сором? Ти що, коняка?»